Унікальні і виняткові І серед тварин, родовід яких налічує десятки мільйонів років, і серед молодих видів трапляються ендеміки. Вони живуть на одній досить обмеженій території. Найчастіше це ізольовані ділянки суходолу, віддалені острови або озера з давньою історією. Серед озер виділяється Байкал, вік якого 35 мільйонів років. За такий довгий час у ньому розвинувся надзвичайно рідкісний тваринний світ. Більшість видів, що тут живуть, є ендемічними. Із савців вирізняється байкальська нерпа – єдиний прісноводний тюлень. Досі немає єдиної точки зору, як вона опинилася в Байкалі. Більшість учених вважають, що нерпа проникла сюди з північного льодовитого океану – сибірськими річками, одночасно з байкальським омулем. За рік доросла нерпа з'їдає до одної тонни риби. Ці тварини цікаві і іноді підпливають до кораблів, що дрейфують із заглушеним двигуном, тривалий час пливучи поруч і час від часу виринаючи з води. Серед риб найунікальнішою є родина Голом'янкові, особливо два глибоководні види. Тіло цих невеликих живородних рибок майже наполовину складається з жиру. Їхнє походження досі залишається загадкою. Вражає тваринний світ багатьох островів. Так на Гаваях живе ціла ендемічна родина птахів. Примітно, що вона розвинулася зі знайомого всім щегля. Заповідником ендеміків можна назвати Галапагоські острови. Найцікавіша тварина цього відокремленого архіпелагу – морська ігуана. Це єдина сучасна ящерка, яка живе у водному середовищі. На березі морська ігуана гріється на сонці, утримуючись на каменях за допомогою сильних кігтів. Тут можна помітити, що завдяки гребеню, який проходить посередині її спини, вона зовні схожа на доісторичних тварин. На островах живе й одна з найбільших наземних черепах – Слонова або Галапагоська. Маса цих тварин-гігантів досягає 250-300 кг. Не менш унікальним є галапагоський пінгвін. Серед своїх родичів він відрізняється тим, що затишно почувається не в Антарктичних водах, а за кілька десятків кілометрів від екватора. Незважаючи на значну масу, слонові черепахи – досить сумирні істоти. День вони проводять у неквапливих пошуках їжі а на ніч зариваються в багно мілководних озер. Через обмежену територію мешкання, а отже й невелику чисельність, ендемічні види часто заносять до червоних книг, як рідкісні види або види, що зникають. Людям слід бути до них особливо уважними. Чи знаєте ви, що слонові черепахи можуть дуже довго обходитися без їжі? Деякі навіть здатні голодувати півтора року.